eta frantiako lege bilzareko, bosak aipatu behar ditugu, bukatu dira, eta beresiki uh, guri interesatzen zauzkigunak dira laugaren, bos garen eta seig garen boska ere emaitzak, hori dugu, laugaren ean rezistant mugimenduko Jean Lazal na gushitu dela, bos garen ean La Republika Marcheko Florence Lacer eta seig garen ean La Republika Marcheko Vincent Bru, gurekin Jojo Bidart eta Dioche-Louis Aizpuru gure lankideak, eta hasiko gira laugaren boska ere moi ricine je eta oubliez uh, ta ukatua, ben et si nous qu'a Jean La Salerne Jean La Salec surtout Bai ez da dudarik, jende hainitzen zait sorpresa izan da, nahiz eta ez den lehen aldea, eh, olako eh, itzuli pordi bat edo itzuli katze bat bederen badela lehen eta bigaren itzulien artian. Beran behar da, Jean Lazalek, beraz, 20.000 bozteun bozen beranta bazuela zuela Jean Loik Korregeren parian. Eta bigarren itzuli hortan eh, egiten du, 20.000 gehiago. Eran behar da, UDEiko intsospek deitu zuela Korregeren alde, Leher Republikeneko eta e, hor buruek etzuten deus erran eta penxatzeko da hor jende gehienak edo boskatzale gehienak lazalen alde joan direla bigarren itzuli juntan. Parte hartzea askia undia ere izan da, hor joan ezta dudarik hor lehen itzulian berdin mobilizatu etziren jende batzu joan direla ere boskatzera. Eta, eta horitzen gira ere duela bosturte olako zerbait ere gertatu zela lehen itzulian. ...bigaren zelarik lazal... ...idabazizuen bigarren itzulian... ...bainan ere, duela amarrurte... ...hori ere gertatu zen... ...bigaren agertu zen lehen itzulian... ...eta iruen arteko lehia izan zen... ...horduan eta... ...janlik berreien aintzinean... ...pastatu zen bigaren itzulian... ...era nahi du dudarik gabe... ...hor badirela... ...bedeziki kampainetako errietan... ...eta initz kiende... ...lazalen sustengoa segitzen dutela... ...eta hori da errepikatu al diuntanere A mi Camila Boss dirabas ez ditu bitzuren artean eta eh, ganaidu ainitzenzat eh, bigarren autua beren autoakia ezpalibada bigarren autua azaltutela ainitzek Bai eh, ba txek, bai pentsatzen dut eh, ba, dudarik eh, gabe horroshion era mesala pentsatzeko da eskuinaldian eta Lazalek beraz errekuperatu dituela bere konkurenta baino gehiago erran behar da gehiago ezagutua dela hemen lur aldeguntan, horrek behar bada parte batian ere e, egin duela diferentzia bainan ere erran behar da Frantzia guzian, ala ere uh, Macronen aldeko autagaiek naizetan agusitasun osua duten uh, astapenean pensatzen zen baino gutisago egin dutela eta ez direla berdin ahim beste mobilizatu Haren alde bozkatu zutenak edo bozkatzen alt zutenak Hori ikusi eta gehien gona gusia ukanen zutela Berbadaulako zerbait ere izan ditaike gure eskualde juntana Ala, abstenzioa ipatzeko lau garrinean, abstenzioa izan da euneko berrogoita 6 xei kakotx 6 ekoa. Uh, bos garrinean izan da abstenzioa euneko berrogoita ama bost pasakoa eta oino aundiagoa 6 garrinean euneko kaxik berrogoita ama zazpiko abstenzioa. Jose Luis uh, Aizpuru, beraz uh, hein horrek edo abstenzioako hein horrek zer eraginukandu? Erakina, e, zaila da ikustea, hala ere, interesgarria da, bai bostean da bai zeian ikustea, e, bi autagaiparen arteko diferentzia. Adibidez, e, ikusten dena da, bosgarrengo boska, boska eremuan, hor kap eta lazaren arteko e, leia hortan, lehen itzulien, bazela, diferentzia handi bat, e, bi hautagaien artean, diferentzia handi bazen, e alde. aldiz e, diferentzia hori nola eh txipitu duen eh kolektibilen e, kolek e, bigarrengo itzuliarentzeko eh 25 puntuko aldea bazen bi hautagaien artean lehen itzuli hortan beraz e, pentsatzekoa zen eh amax mugimenduko hautagaiak eh ba نيكaixo hasiko situla bozek aldiz e, ikusten da bigarrengo itzuli honetarako Bai mobilizatu duela eskerreko mugimendua hautagai e, sozialistak eta diferentzia hori 18 puntura txipitu duela eta hor e, segurazki eginduen kanpaina bigarrenko itzulian e, izan diren e, Zola eh, zaldiaz berdinak eta egin diren eh, DEIak eta eh, eskerra mobilizatzeko. Bere ondorio izan du, ala ere abstentzioa haina ondia izanik, ez du behar haina indar izan hori txipitzeko. Hori bosgarrengoan, zeigarrengo boska ere moren aldetik ikusten dena da ba, eh, eh, ba, abstentzioaren egin hori Frantziako berdintxo dela, uneko barroita emase ingurrukoa. Eta hor, e, diferentziak lehen itzuliko, e, dif, e, lehen itzuliko emaitzak e, Vincent Brug, e, mantendu dituela, eta errangon nuke diferentziak handitu dituela bigarrengo itzuli ondana. Beraz, ikusten dela da autarrai sentristak, e, ukandituen e, e, boskako puruak bigarrengo ondana hemen datu dituela eta e, mobilizatu duela e, maidera, e, maidera rostegik, baino, E, jende gehiago mobilizatu duela bigarrengo itzulietan da proportzio hori ahunditu duela diferentzia ahunditu duela e, Benzanbuk eta eta biztan dena lehen itzulien mesalase ba, miarritzen ere e, irabazi dituela bosak eta eta or da, e zentro eskuina hortan e, ba maider argostegi e, porrot batukandola argita garbi Jojo, bidart, frantzia mailan behaturik, badakigu Emmanuel Macronek beraz bere helburua bete duela, garaipen osuak dietxiz, beinan ez uste bezaina ahondia, bon, ala ere gehiengo osuarekin, bere politikak eta norabideak gauzatzen halko ditu? Bai, bai, hortan ez da dudarik, or, irudenta berroita mar bat, haute or, parlamentuan gehiengo nagusia du aize, eta ez problemarik izanen, beraz bere politika aplikatzeko, baina ondorioak izanen dira behar bada beste nun baita. Jean Lassal, Florence Lasser eta Vincent Brudira Beraz iparexukale herriari dagozkion uh, diputatu berriak uh, gurekin Jojo Bidart eta Joshe Luis Aizpuru Lankideak eta laugarren boska edemoan haipatzen ginoena behar bada abstentzioa ezta haina haundia izan eran nahi du parte hartzia aski uh, ona edo kakutsen hartian bestek komparatuz izan dela baina ala ere uh, Luik Korrezek atzoko galtzaileak Jojo Bidart bos gehiago biluditu lehen itzuliari konparatz Baina abstenzio hortan nor dira bozkattzeat joan ez direnak eta behargo da parte bat uh, koregeri eman zutenak no nola ikusten al da hori. Be abstenzio hori ikusten alda beste toki in hitetan bezala beraz handia dela, dena den eta handia da preseski behar bada hor bilaen itzuriko zen auto horizpaittu jendeak hainbeste mobilizatu. Errandozun bezala, salbuespena, behar bada laugarren boska ere muan, ala ere gehiago izan dela, gehiago, baina, bon, ala ere bere heinian ezagiz, honeko eh? bergoi eta malauekoa izan da, eh? konparatzen badu haintzineko auteskundeeri, hainitzez apalago ere bai, baina nusaian, egia da, barnekaldian, gehiago boskatzen dela kostaldian baino. Hori horokorki. Eta besta alde, egiten erraiten baitzinuen nor joan ote den loik horregeren alde, hor, pentsatzen dut den UDI intsospe, e, UDI alderdikoak, DEI egina zuen, beraz, e, loik korezeren alde, beraz, pentsatzekoada, da gehienak haren alde, bozkatu zutenak beraz, joan direla eh, makonen autagaiaren alde bigarren itzulian, best alde diren bestiak, izaiten aldira eskuineko, beraz, bozkatzale batzuek, baita ere sozialista batzu funtsian, hori gertatzen den tendentzia agusi bat baita Hori izan, izan ditaike, eta, ala, beraz, badira, jende ainitza, e, mendialdeko aldeko herrietan ere, ikusten dugu, beraz, badela e, aldiz, eta lazalen aldeko boskopuru importante bat, eta hor aldiz, beraz, haintzineko aldietan ere agertu zena eta errepikatu dena, badela, beraz, erri kipieri atxikiak diren jende frango, lazalen alde segitzen dutena, boskatzena. Bentsa zitaiken, amikuzen lazalan nagusituko zela, ikusiz Bartelemi ager dela ordezkari, eta ez da alagertatu, zu haurek errandu zu da amikuzen loik korrezek du bos gehian bildu. Bai, hori da, eta hori bere ala beraz karta soiten dugularik beraz eh, laugarren boska ere muko, eh, parte jortan, hori da, beraz agertzen den lehen gauza. Hor dion, arrazoinak soinote diden zailada, eraita, bizi, bizi zaila da, erraitea, biziki zaila. Hor, biaren eto edo autagearen ordezkoak ere biak funtsian amikus aldekoak dira, geek ere gin duenez diferentsia bat ere izan ditaike, mainan egia da, lehen itzulian ere uh, loiko reze, haintzin jantzela hann beste toki hainitzetan bezala, ez du horre horretan aldiz diferentzia onderik mainan uh, e egia da, hala, diferentzia kipiak balima dida ere, ikusten dugu, mobilizazio bat izan dela zonbait erritan azteko argi uh, naiz eta esker alde boskatzen duten zonbait erritan ere kusi dugu, loiko rezeren alde joan direla uh, hor argiki, uh, bos frango uh, piaren itzuli horretan Jose Luis Aizburu, abstentziorat itzultzeko bos eta seigaren ean, hainitzeza undiagoa izan da abstentzio hori, laugaren boska ere moari or, mm, beraz, nor dira boskatz rat joan ez diren horiek? E Argi da azkin finadi seigarrengo bozkak gune hortan abstentzioak e, sekulako bigarren bitzulean sekulako heendatze ukandu ez. gehiago gehiako lehen itzulitik, heleko ber, berrogeita haaseikoa zan amaita bigarrengoan eta heko bergeita bi lehenean. argi e, izugarri izu izan dela orduan hautagai e, nagusienek been emaitzak e, mantendu bantenduaz e, emaitzak e, goain dituzte, jende ez delaago joan boskatzera. ez, E, interesgarria da seigarrean boska egun ere ikustea ehuneko hemezortzi bazirela sozialista eta abertzaleen e, bozkazaleak lehen it zulian, Euuneko hemezortzi, Hamabi eta eta sei soziaalizeak. Euuneko hori nora joan den ikusten interesgarria da bargi du abstentzioak hementu dela, baina ikusi dugu ere eh bruk e, sentristak beraz e, toki gusietan arrantzatu duela eta erramezelaren erranduda bezala diferentzia bigarren itsuli hontan hemendatu duela eh maidlarosteekiko ordon hora neurreste toki gusietan toki gusietan e, arrantzatu du kanboko ausapesak alde batetik besteraino E, bos garrengo boska ere beraz e, abstentzioan lehen itzulite bigarrengo itzulira bos puntuz e, da, ez da hain diferentzia handia e, zeigarriunga bezala. Eta hor, e, nere ustez, e, e, esker muturrean eta bai abstentziola joan dira, franzi sumiz eta nere ustez argi da baita ere. E, Naiz eta kapde bielek e, dei bat esker guztia mobilizatzeko eta beste, baino, ordaineros ez bada go abstentzio kopuru bat eta gero e, eskuinean e, pentsatzen dut eh e, Floras izan dituen e, ba pizka bat e, inguru hortan eh e, ez eztutuste e, ez lortu duenik hala ere denak mobilizatzea eta eta bere einean gelditu dela boska kopuru hortan errango nuke Uh, Jojo Bidart, uh, badakigu badela, um, Departament duntako, François Bayrou, uh, Justizia Ministro, orain, uh, eskualeriko gaier buruz, penxat ditaike, bon, ez laugarren boska ere moan, uh, Jean Lassal baita baitzen oai arte diputatua, bon, Ba ditu ahemanak, behar bada, ez dira onak orain François Bayrou dekin behar beste boskai demu ekin lan hor, nolaz Vincent Brut a Florence Lazer diren La Repubblica Marxeko uh, diputatu beharriak, bez. bide batzu, izaiten al litaike François Bayrou han izan eta behar bada gaiak uh, ohertsun gehiago gaiako gaiteko gisan? Hori geroak errenen, ezta sobera aintzinatzen albenmentuan, sobera berri dira gauzaka. E, hor, jakin behar da, ala ere, eta benzan bru, ala ere, ezagutzen ditu latozirak izan dadin eta eskuararen alogean. Edo ere, e, bake prozesua ipatua izan baita, e, frango euskal irratietan azteko, eta e, bai aintzinatu baita benzan bru xailortan, eta... Hala, uh, bon, lehortatik, behar bada, badela, transmisio bide bat, bainan uh, urgunago joanen denez, François Beyruen gaiatuko den ministro izanki, hori uh, sobera goizda uh, erraiteko eta, eta ikusiko, berazondoko hilabeteetan eta uh, bake zalek eta egiten dituzten eta urratsak ere zer ondoriok hain duten ere argituko dute, xailortan. Doi doiak bat eta emaitzetaz ostioan erraiten beha eginean, bada beste elementu bat ere, xuri eta bos ezbaliak, e, en laugarren bozka ere muontan ere, biziki e, eta ohargarria dena, lehen itzulian eguneko bi zen non baitan, suri eta balietzena eta biaren itzulian aldiz, eguneko ama eta tendentzia horaino azkarrago eskoalerri partean, beraz, estatudarik ere badela hor bai ezker aldeko, bai abertzaren aldeko, boz parte aski importantea ere, alde hortarat joan dena. Gero eskoalerriko gaietarat berriz jiteko, beraz ikusiko, biziki, biziki gauza berria da, mementuan muntatua dena, ne orkestaki politika mailan izan dadin eskoalerriari buruz, baina beste sailetan ere zer nolako erabakiak izanen diren, nolako politika eramana izanen dena gauza jakiteko. Eta, eta ikusiko beraz ondoko hilabeteetan zeen eta parlamentuan eginen diren honartsak gauza bat da. Parlamentutik kanpo ere eginen direnak ere biziki importanteak, eta jogan. Hor eta sozial eta ekonomia mailan ere horra direla ordonantzen bitartez erra nahi du parlamentuan debatia izan gabere erra izan baita hor ondoko hilabeteetan berian ikusiku dugu funtsian zer norabide eta nolako erabakiak ere hartzen dituen gobernu horrek baina pentsatzen dut ez lehentasunetan izanen izan eh, aipa aipageia Kortxikako e maitzekin uh, bukartuko dugu istantean, baina Joxe Luisa Ispuru, Vincent Bru e patzen zuen Jojo Bidartek, Beraz Vincent Bru xe garrinan, Florence Lacer boz garrinan, Oaiarte siren bi-socialista, uh, Silvian Halo-Kolet Capdeviel, harreman haskiunetan uh, siren, edo bederen harremanetan abertzale eta eskualdu neki lan, bes, Zuko, halle hortatik, nola ikusten duzu, be, biko te hori, bos garen eta xai garen boska ere muer doakien ez, uh, braz, bru, lazer, gai, eskual gaiek ilan, nola ikusten duzu? Eh, bo, eh, Florez, lazer, mintzatu denean eta galdetu izan diogunean, eh, bai bake prozesuaz, bai presuetaz, bai bestelako gaietaz ere. Berak, erakut du bere esperientzia ezan, E, doziarrak ez dituela ezagutzen, e, Euskal Elkargoaren kontra ere boskatu zuen e, Angeloko errekotxean, eta nik urrun ikusten dut egi erran. E, benzan fugun, benzan fuguk gehia hau ezautzitu doziarrak, e, Euskal Herratitan antolatu genuen guruan ere amnistiaren beharra ipatu zuen amnesiari gabe, Bo, bera, aspaldiko politikaria da, ongi ezagutzen ditu emengo dosierrak eta pentsatzen dut e, beste, beste jarrera bat ukanen duela. Hala ere, zut min dosierrak izaren da bere dosierrak importantena, Lapurdi Barnek alden horik zemaita gehiemu holizatu duen gaiak. Eta berak ere orgin ditu promesa batzuk, gai horrekiko eta gobernnoen aitzinean defendatuko duela ez dadila urre guztiak eta hori ikusiko ze pasatzen den halere. bi puntu gehiago nahiko nituzke apartu horraz gain aipatu batetik hala e, ere. alderdi tradizionalisten e, krisiiera aiipatu nahiko nuke, haiek e, e, e, aipatu dena da ez, e, bai sozialistak, soziallista,ino bait republikenek eman dituzten emaitza e, eskazak, Eta justu, justu ikusi dugu ere, lehen ministro, oi bat wals nola pasatu den, justu, justu. Aipatronaikon uke ere amax mugimenduaren miliari amala uila beteta, nola girengo osoa ukaetera pasatu den. Eta aipatronaikon dituzua, bi puntu txipi ere, jenden akidura, zaurazki boskatzeko orduan, holandean gobernuaren neketikazi, bai eskuineko primarioak, bai PSRaren primarioak, bai presidenzialak, eta horren bi... Itzuli haue lege argi da, jendea, pixka bat okaztatu dirik dela argi da. Eta azken puntu baikor bat hau bai, e, Frantziako legebiltzar berri hortan, euneko e, emezortzi emazteak izanen direla, e, berreunda, goita mairu, berreunda goita iru izanen direla, eta orain arte eun da berroita zirenean puntu baikor batekin ekin bukatzeko. Eta bukatuko dugu, kor txikarat uh, Joanez Jojo Bidart, bertzaleak uh, emaitza honak bildu baitituzte, hiru diputatu izanen baitituzte parlamentuan. Bai, hori da, beraz, atera den beste sorpresa bat, horraute eskunde horietan, eta beraz, gehiengo argi batekin gainera, korsikako abertzarek, beraz, hiru deputatu kanen dituztela, eta hor sorpresa guti egia erran bastia inguruan, zeren eta jadanik lehen itzulian, haintzinean agertu ziren, lehen, beraz, agertu ziren lehen itzulian bi autagai abertzaleak, Michel Castellani alde batetik, eta jean Félix Akua Biba bestaldetik, hori presa jinda hor gehiago korsika ego aldeko bigarren boska edemuan, hor polandre kolombani, bigarren agertu baitzen lehen itzulian, eta bigarren itzulian irabazten du, airezaide gainera, euneko berrogoita ama bost bilduz, et uh, kami dorokazera le republiken alderdiko autagaien haintzinean, eta dorokazera familia bera historikoki sekulako pisua bazuen eta korsikako ego parte horretan, eta hor ez da dudarik, ald eta naikeria argi bat erakutsi dutela korsikarrek berek eta berriz ere sustengatzen dutela duela urte batet herdi korsikan izan baitzen aldak eta haundian, go kolektibitatea rat, joan, eta aginterat, ego baitziren -e -e -e eta bertzaleak, e bi familia agusiak eta elgarretaraturik eta konfientza eginek, eta konfientza hori araberritua izan da, dudarik gabe, hor urte bat eterdi izan den lanaren ondorioa beraz ontzat hartu dute korsikar gehienek, eta beraz gehiengo argi batekin hiru bertzale abiatzen direla, eta hor, ganaidu abiatu den bidea korsikan, ganaidu jendek berek, beren etorkiziona eskuetan hartzea, eta hainbat gaietan, izan dadin, lujaren inguruan, hizkuntzaren inguruan, bainan garapen ekonomiko sailan, eta e, beren e, hitik, beretik erabakiak harturik, eta ala jende hainitzek e, igurik zutena, eta sustengatzen duten bide bat, eta hori beraz dudarik gabe esperantza emaiten duen beste emaitza bat. Ebe maitza baiko horrekin bukatuko dugu, gure Itzulia, Jorobidart eta Joseluiza izpuru eskertzen zaitu ztegu.